Allah Ashfuqil Anbiya dan Muslimin, wa Ala Aaliyahu Fathih Adzmiin, Qabir Shurahiyyudziri, Yashirli Amri, Wa Qul Nuhla Min Ishani Yabtuu Tawhi, Subhanaka Alaiy Malana Illa Ma Alalala, Innaka Anta Alaiyun Hakim, Walla Hawla Walla Quwwata Illa Billahil Alaiyil Adzim, Almabag, Wahiikum Dihaiyati Salam, Salam Alaiyukum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Tuan-tuan dengar elok tak? Lah? Nak dengar jelas lah? lah. tak? <tuh> Baik Alhamdulillah ha, Pertamanya maya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT Dengan izin, kelapangan dan ha, kaya, ha, Kesabaran yang Allah Taala berikan kepada kita Masih lagi kita duduk dalam majlis ha, Yang memberi ganjaran ha, yang besar ha, Kalau kita katakan majlis ini majlis ilmu ha, Majlis ilmu itu wajib maka pada bulan Ramadhan ini kita akan diberi gandaan sebanyak 70 kali kan? 70 kali ganda dan kalau yang sunat kita akan diberi ganjaran wajib ha? dan kalau yang wajib digandakan sebanyak 70 kali kali ganda maksudnya kalau tuan-tuan duduk dalam majlis ilmu ini sekali seolah-olah tuan-tuan telah hadir 70 kali ganda 70 kali majlis ilmu dalam bulan-bulan biasa nampak besar macam tu Tapi yang ini tak apa nak syok kan, eh? Sebab benda-benda ni semua dia berkait dengan dengar. Dengar saja, tak tengok, tak nampak. Sebab benda akhirat ni banyak dia jenis apa? Jenis dengar. Tu yang tak biasa tu. Kalau boleh nampak baru best. Kan? Oh, dia sembayang. Kalau kata sembayang datang sembayang Jumaat, boleh nampak. Mok jatuh dekat gajah mai tu juara lah. semua bakal datang ah. awal kan datang lewat telur ayam semua setiap segitiga ayam semua bakat ha nak datang ah. awal tapi tu lelaki dinya tak nampak bila nak nampak aa, bila nak nampak Sungguh tunggu roh sampai kat sini dah roh naik sampai kat sini nampak setuju pada waktu tu boleh patah balik tak lah. tak boleh nak patah tak lah atas radiyah maksudnya hmm. jadi pada hari ini Insya Allah kita kongsi dengan tuan-tuan tentang satu caju uh, the, uh, the belief in right and its impact on muslim ahlak kepercayaan kepada perkara-perkara right dan kesannya kepada akhlak seorang muslim tuan-tuan uh, nampak right tu so. ini nampak dia tak right betul ya? dia tak pun nak right betul ya? <laughs> dia nampak tak not real right maksudnya tidak right ya? yang betul jadi bila kadang-kadang orang tak apa tanya soalan yang macam ni kan. Jadi kalau kita nak tengok balik jawapan dia kadang-kadang kita tahu dah tapi kadang-kadang kita tak rasa ah ha, itu menjawab persoalan persoalan kita. Kalau kita tengok tuan-tuan dan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau tengok tiga aspek of Islam ni iaitu Islam, iman, ihsan. Islam itu terdiri daripada lima rukun. Ah ha, pastilah lima rukun. Kebanyakan rukun-rukun dia dalam bab akidah uh, Islam ni dia lebih kepada zahir no? kecuali satu yang yang utama iaitu foundation dia iaitu uh, syah syahadah ha, bersaksi bahawa tiada tuhan selain Allah tetapi kalau kita nak tengok kesan dia, yang ghaib ni Allah percaya kepada Allah yang ghaib ni ke atas ibadat-ibadat yang lain yang di, apa yang empat nah eh, itu puasa solat apa zakat dan haji itu yang menentukan stoat ataupun tidak adalah yang yang baik, yaitu hmm, percaya ataupun tidak kita dengan Allah Subhanahuwataala ikut ataupun tidak kita dengan Allah Subhanahuwataala. Jadi kalau kita tengok dalam Islam pasti jadi yang menunjukkan betapa besarnya impact baik right, kepada apa aman ibadat ibadat kita. Kalau rukun iman, rukun iman totally baik. Right jawab betul. Jadi, semua iman jari kepada Allah, kepada malaikat. Ha, ada tak no? Kitab. Kitab tak baik Kita, kita tak dak rasul tak? Tak baik. Ha, yang baik no? Allah, malaikat, lepas tu a uh, akhirat kodah dan qadar dan ha, itu yang baik. Ha semua ada enam, pat. Pat baik semua tak baik nama ya, sahaja kan? hah aziman kebanyakan raih dan yang paling tinggi iaitu ihsan ihsan ni memang totally raihah eh? iaitu antah <tik> budallahu ta'allaka tarahu bain lam taqun tarahu fa innahu yarakak seolah-olah kamu beribadat seolah-olah kamu melihat Allah ha? dan sekiranya kamu tidak melihat Allah Allah itu pastinya melihat melihat kamu mas ha, seolah-olah hidup kita ini sentiasa di diperhatikan sebab itu kalau kita hidup kita ini sentiasa diperhatikan keyakinan kita maka kita akan sentiasa patuh pada perintah Allah Subhanahu Taala. Sebab itu orang yang naik mata bahagikan hidupnya tidak perlu diatur oleh undang-undang. Uh, sebab apa dia sentiasa ikut, sebab dia diperhatikan. Macam sista dengan EIS ah, ha. kan? oh, end sampai tak sunai berziarah satu. Kan? Kita ni naik, elo eh, no, ikut beraturan tiba-tiba dia anda tu kan sampai kat situ dia mampuk belakang kita Baik ya. kan? Sebab apa? Sebab ha iaitu itu jadi diperhatikan. Ha sebab sampai kat situ dia ada eh Ha kan kalau kita tengok sampai kat satu lagi kat Tanjung Malim juga dengan Taiping. Sampai kat situ semua orang jadi jadi baik. Lepas tu pekat boleh. Ha kan 50 tapi 60. Betul tak? kita tengah kan? hmm. ada ni sebab saya bu aku tak guna tujahnya maksudnya eh hmm. jadi ini baik right. ha, kalau kita tengok lagi kalau kita tengok lagi contohkan cara soalan yang macam tu impak baik right, atas diri kita boleh kita nak tanya siapa diri kita tengok-tengok kita mirror wei right. ambil eh hmm. siapa diri kita kita ni insan terdiri daripada roh dan jasad ha jasat dan roh insan ini itu gabungan antara jasad dan ruh Kalau yang campur tu saya keluarkan Saya letak solak Maka itulah ta'rif kematian Bila mana jasad dah berkisah dengan ruh Maka makilah seorang hamba. Tapi kalau nak tengok siapa diri kita Antara ruh dan jasad Ruh right Jasad material Siapa kita Tengok siapa kita? Ha? Jadi kita pecahkan sejak Antara ruh dan jasad jasad daripada tanah yang pertama jasad daripada tanah saya, nanti, sepak, sepak. saya dah bincang sebelum ni jasad daripada tanah yang kedua jasad itu berubah-ubah ha? semua jasad berubah berubah-ubah dan yang ketiga jasad itu ancur mus, musnah hmm. ancur musnah dua tiga masuk dalam tanah satu-satunya lepas dua tiga bulan apa tuan-tuan buka balik hubung tengok ada apa kan ha? ada apa 6 bulan rupa ada apa ada apa? tulang, gigi dan rambut ha, tulang tu sebab apa? sebab ulat datang nak buat syub ha, kalau dia buat syub ha, ada apa? perencok ha, tempat <tutup> tu maksudnya lambat sikit lah ha, <tutup> tu. dan seterusnya ha, jasa adalah kenderaan ha, bila tuan-tuan tengok sebab tu saya suka ibaratkan imam orang ibaratkan jasa itu macam un unsar macam un, unta. Jadi unta kan kender, kenderaan. Ah, ha? nanti. Okay. Jadi ruh pula apa? Ruh daripada alam yang tinggi. Jasa di bawah alam yang rendah, hina. Ruh daripada alam yang yang tinggi, daripada apa? Ha? Ah, kalau Ta tak ada bagi tahu sebagai rahmat jasja. Kalau sapa-sapa bagi tahu kata ruh daripada bawah apa? -apa? Ha, Takkan ini tak ada dalam al-quran dan hadis yang memberitahu ruh dijadikan daripada apa? Tapi kalau kata ke maklukat, tahu daripada cahaya. ...kalau kita kata jin daripada ah? Hati. Tapi, ruk... ...cakap ni tak ada lagi ulang-ulang bagi tahu dia jadi dia apa. Yasyat kau kata-kata nak. -kata. Sebab apa dalam Al-Quran... Yasalunatkan roh. Kamu bertanya tentang ruh Oleh roh min amirabdi. Katakanlah bahawa roh itu urusan aku, aku urusan Tuhan, Tuhan aku. Kena ayat yang lain. Ta'ala sabawithu wanafatufihi min ruhi. Apabila aku selesai, mulu membentuk jasad Nabi Adam, maka aku hembuskan ke dalam tubuhnya min ruhi daripada ruh, roku. Ini lagi dasar kalau saya tidak faham. Jadi, Kristian. Sebab percaya roh manusia itu, roh Tuhan. Kalau dia dengar keramah dia, dia kata apa? Don't look down yourself. You are godly in nature. Jesus is your brother. Dengan pandang rendah diri kamu. Kamu itu bersifat ketuhanan. Nabi Isa itu abang-abang kamu. Sebab mereka percaya roh anak Adam itu adalah ruh berfungsi. Ruh dengan tu, Tuhan. Buat depan kepada tapi kisah bercakap yang itu maka jatuh syirik syir. jadi dalam Quran ulama-ulama mencaksirkan min ruhi daripada ruh, -ruh itu sebab apa? ditakli sebagai satu penghormatan kepada manusia bila mana Allah Ta'ala mengaitkan ruh itu dengan jiri-jirinya maksudnya Allah Ta'ala suka Allah Ta'ala memuliakan dan mengaitkan ruh itu dengan dengan jirinya macam kita lah kalau kita sayang kita suka seseorang kita akan cari jalan untuk nak kaitkan orang itu dengan jiri-jiri kita macam ada orang yang berjaya kamu di Malaysia ini berjaya mencipta sesuatu yang tidak orang lain buat kita akan cari jalan macam mana nak kait dengan diri diri kita kita apa ada dia tu dulu aluminium UAE maksudnya kita sibuk kaitkan dengan diri diri kita sebab kita menghormati dan kita suka begitu juga dengan Allah nak bagi kita roh daripada alam yang tinggi jasat daripada alam yang rendah dan ruh sudah berubah maksudnya dia tidak menambil perubahan bagaimana perubahan jasad dan bila mati ruh akan meneruskan perjalanan ke alam yang satu lagi kita dah berapa transik dah ni daripada alam ruh mula-mula masuk dalam alam dalam perut mak kita 9 bulan terusnya alam dunia sejak berhenti sejak alam dunia kita tak tahu terusnya kita akan sampai pada alam barzah belum sampai ke destinasi kita iaitu alam akhir akhirat ini perjalanan ha? roh dan roh merupakan driver kepada jakjak Kalau tuan-tuan tengok yang bercakap dengan tuan-tuan ini bukan mulut tetapi roh yang menggunakan mulut untuk berkomunikasi dengan tuan-tuan dalam kuasiran. Kalau tuan-tuan tengok saya tengok santai bukan mata yang tengok. Ah, ha? kan mata yang tengok tetapi ada orang guna mata untuk tengok ah ya ha? iaitu iaitu roh. Sebab itu kalau tuan-tuan buka kitab lama dia kata bukan telinga yang mendengar. Yaitu pendengar. Pendengar iaitu orang yang menggunakan selingat untuk men mendengar. Apa dia pendengar ni? Pendengar ini ialah ruh. Sebab itu bila ruh keluar, kita dah jasa, maka selingat yang boleh dengar tadi, maka tidak boleh dengar lagi. Mata yang dapat melihat tadi, tidak dapat melihat lah lagi. Sebab tubuh jasad hanya kenderaan tahap sahaja. Drivernya adalah Ruh Persoalannya Siapa kita? Who am I? Siapa aku? Ha? Jadi nak tunjuk dengan jelas Mereka nah bagian ibarat Seperti mana Unta dengan Tuan dia Unta dengan Tuan dia Unta jangka Tuan dia Ruh Jadi Ruh bawa un Unta Jadi kita siapa? Ha? Tuan Unta atau Unta? Siapa yang kat sini? Unta Ah, ha, kan. Kita adalah roh. Contohkan. Ha, Ada, un dia adalah ul, unta sebab bila kita mati, bersifat roh abadi, maksudnya dimakan oleh ulat, tetapi eh, eh jasad dimakan oleh ulat tapi roh meneruskan perjalanan ke alam yang satu, satu lagi. Ini contoh, baginda alhamdulillah. Kalau contoh ikut unta, unta tak mau main masjid. Kan. Tuan-tuan so, nak cikgu-tuan kat rumah. Ha? Pasal tak larat. tuan nak cikgu-tuan kat rumah. tuan kata apa? Zoom. Aku nak pergi masjid. Ini menjawab aku. Kau kena ikut aku. Unta dia saksian. Dia tak pernah lawan tuan dia. Tapi banyakkan tuan dia terlupa. Dia tak jadi tuan. Dia jadi hamba kepada un-unta. Dia jadi hamba kepada un-unta. Apa dia? Hidup dah mati kerana un-ta tu. Tocor tu. Tocor jadi semua umat Rasul, semua hatta tapi jauh daripada Allah sebab ruh ini bila dijadikan supaya bawa Untar karena Allah, tetapi bila dah datang akhirnya dia jauh daripada Allah, maksudnya dia jadi hamba kepada Unt Untar hidup dan mati un, pun kerana Unt Untar. Ambik bila balik orang anak kata, hai tinggal Untar, jekujur gitolah ingat boleh duduk dengan Untar selama-lamanya. Kakak ni tak ada sapa-sapa, jadi yang dibenarkan duduk dengan unta selama, lama lamanya nak kecuali nabi itu dengan nabi iblis, oh, kan? Yang lain manusia biasa kakak lagi, ya? semua kena berkisah dengan unta. untok, dan sebagainya. Ha, ini saya panggil apa ni? Saya panggil drive thru, ini drive thru tu tuan untuk bawa unta masuk, ah ha, duduk, hello, pasti, kali hand, handbrake, buka, turun depan, buka, turun sisi, dan sebagainya. Tuan-tuan ha, sampai sini Tuan-tuan masuk Sehingga Unsa tak keluar. Dia panggil kan Jenazah Ready Dekat belakang ha, Sebab tu <tuh> Kita kena ingat Siapa jenis kita Iaitu pun Unsa memang tak susah Bagian badan Lepas perawai Memang nak belah ha, Dia tak sayang Fikir ha, Bila dia nak keluar Tuan-tuan tahan Tuan-tuan tanya Unsa Tuan-tuan nak pergi mana Tuan-tuan ha, pergi mana Balik ni Bola balik. ni Dia nak balik dah <tuh> Tuan-tuan tanya Unsa Bila tak tahu Nak pergi mana Suruh dia masuk Tahan balik dia pun masuk ke panggung. Kita yang kawal itu risa. Bawa pi bazar Ramadan, kawal muka anda. Ha, dia sebab kalau tak kawal dia tunjuk macam macam. Sebab dia nak makan kertas mak mak dia tak lawan nak tidur. Dengan kita-kita sekali tak larat nanti. Persoalan. Sebab itu, jaga unta unta anda. Kalau kita tengok roh tadi tak apa? Roh tadi, right? Maksyunya yang memberi impak kepada yang material adalah azai. Ha, baik. Ha ni kalau oh, siapa-siapa tak nak tengok unta. Ha. ha unta. Ha, ni unta anda, dapat bawa unta anda ha, kepada Allah Subhanahuwataala. Jangan biar unta yang bawa kita. Tapi ha ni, semoga bolehkah ha, faham. Kalau kita tengok lagi, uh, raiz. Cerita raiz dalam Al Quran iaitu cerita tentang Isra Mikraj. Kisah Mikraj up of dia the, punya story je macam tak ha, 2/3 story dia adalah Aziz, just right kan? Nabi Allah Taala bawa berjalan nabi daripada ah daripada Masjidil Haram ke Baitul Maqdis naik ke Sidratul Muntaha turun balik waktu dia lepas tengah malam balik sebelum subuh. Yang ini memang totally Aziz. Ya. Kalau siapa yang tak percaya, right? Memang dia tak akan percaya. Sebab tu orang orang Quraisy dia dapat berita ni dia teronok sangat. Sebab apa? This is the super crazy story oh dia cari dia nampak apa dapat berita ni nampak Abu Bakar Abu Bakar Abu Bakar ni apa yang Muhammad cerita semua dia ada, dengar dan percaya percaya dapat berita ni ikut tak si tic cari Abu Abu Bakar meski kali ni dia gelap dan si jumpa Abu Bakar Abu Bakar tak ada nak cerita lagi Abu Bakar tanya siapa cerita ni siapa lagi Muhammad kalau Muhammad cerita aku percaya tu dia tu yang dia dapat gelaran asli asli kita pun eh? kena jadi macam Abu Bakar lah tak payah nak menuju kepada ateistik tuan-tuan sebab kewajipan kita kalau al-Quran hadis bagi tahu percaya gitu sebab tu nak tiga kemudian nomor 2 sebab ha yang memberitahu adalah pen pencipta kita sebab ada tiga kategori yang masuk dalam pokok kita tuan-tuan dalam kehidupan kita iaitu yang pertama yang logik bila logik tuan-tuan contohnya logik ni diterima akal lah, tak menyalahi undang-undang akal Itu kita nama logik apa dia ah ha, contohnya kita cakap simple dan mudah 2 2 4. Siapa yang tak boleh terima dalam dewan majlis ini siapa yang tak boleh terima 2 2 4. Ah ha, ni logik. Siapa yang tak boleh terima? Siapa yang tak boleh terima kita akan tenang ke ofis dah damai maksudnya. Ah ha, tanggunglah rambutan maksudnya maksudnya dia tak, ber, tak betul. Jadi bila logik datang maksud apa lah kita maka kita kena terima. Kita kena terima. Kalau tak logik Ha, kalau tak logik iaitu kita kena tolak. Jangan kalau tak logik kita nak terima juga. Kalau kau tak logik pun kita terima juga sebab kita nak jaga hati ataupun nak jaga perasaan seseorang. Kita pun terima walaupun dalam hati kita kata tak betul maksudnya. Dan yang satu lagi iaitu beyond logic, maksudnya dia diluar kemampuan akal untuk ber, berfikir. Kita tak ada nak paksa akal sebab dia bukan jenis yang boleh akal fikir. Nah, itu kita panggil beyond logic, yang terceluar daripada ha, jenis yang akal boleh fikir. Itu dia panggil beyond logic. Jadi kalau beyond logic ni ini, apa sikap kita? Sikap kita iaitu penerimaan bergantung kepada kesyaihan sumber. Ha? the acceptance is subject to the authenticity of the sources. Maknanya penerimaan bergantung kepada kesahannya sumber. Jangan terima terus, jangan tolak terus, tengok siapa yang bagi, yang bagi kau. Kalau Isra Mikraj, siapa yang bagi kau? Yaitu Al Amin yang bagi kau. Bila Al Amin bagi kau sumber sahih, maka kita kena percaya. Ha. Ini tentang qiran bagi tapi tentang apa memang dia di luar kemampuan akal. Contoh tengoklah ha? Ini tuan-tuan pergi kepada surah. Surah. Apa? Surah Mi'raj. Tuan-tuan pergi balik. surah Mi'raj. Iaitu surah yang ke-70. Tuan-tuan cari tak jumpa. Ustaz. Si apa Ada surah bau pula dah. Nama surah Mi'raj. mampu cari-cari. Tak jumpa. Surah Mi'raj memang tak ada. Tapi dia ada surah Al-Ma'arish. Plural bagi Mi'raj. Tuan-tuan kelihatan. Ha? Ayat yang nombor empat. Malaikat naik. So, ayat ini, malaikat naik. Ha, jumpa Allah dalam masa sehari. Perjalanan malaikat bersamaan dengan al iaitu 50,000 tahun. Ini perjalanan malam malaikat. Kan so, saya nak fikir macam mana? Satu hari bagi malaikat, perjalanan sama dengan perjalanan kita, 50,000 50 tahun. Jadi, kita ambil kita punya major skill ini, kita nak tengok kelajuan malaikat banding dengan kelajuan cahaya kelajuan cahaya 299,792.5 per saat. beza dengan malaikat sikit je kita tengok beza dengan malaikat sikit je sikit-sikit pun kita tengok kelajuan malaikat iaitu saya tak tahu nak nak baca ini kelajuan malaikat kalau kita ambil skill yang tadi sehari bagi malaikat bersamaan dengan 5,000-10,000 tahun Perjalanan, Maksudnya. Ha, Ada tu tak tahu nak baca. Maksudnya dia punya sukit dia memang tak boleh nak banding. Cahaya yang kat dunia ni cahaya yang... Walaupun dia dijadikan daripada cahaya tapi dia banyak category cahaya, cahaya. Yang ini memang yang paling nak lah. laji. Kalau tengok ni. Katanya Rasulullah boleh balik awal. Oh. Kalau macam ni rahmat iskap ni Rasulullah boleh balik ah, awal lagi lah tak payah tumbuh. Dekat subuh. Sebab dia punya lah laju. Maksudnya. Kan? Ah sudah dia diperjalankan. Jadi diperjalankan maksudnya. Ha, ah. baik. Tahun sedih. Ah, pada waktu Nabi Ibrahim Ihram itu dia ada nama tahun tahun sedih sebab apa? kematian isteri tersayang, apalagi kematian Abu Talib dan seterusnya dia pergi ke penduduk Taif. Jadi bawa orang sahabat pergi berdakwah kepada penduduk Taif. Dan sampai ke penduduk Taif, Dan dah sedih dah kan kematian isteri Ah ha, kematian Abu Talib bapak saudara dengan harapan bila mesti berdakwah kata-kait dapatlah mengubat luka terkati menambah pajak apabila dia dilontar dengan bak, batu dibalik dengan bak, batu sehingga berdarahkan kaki dia saya nak bagi tahu kat santa-santa ini tentang impact right? iaitu bila mana Rasulullah balik berjalan berdarah berdungi kaki dia maka datang Jibril Jibril kata wahai Rasulullah ada dua malaikat kecil malaikal jiba dipanggil sedang menanti menanti menunggu arahan kamu kamu suruh saja nak beritahu tuan-tuan sekalian semua makhluk di atas muka bumi ini ada ya penjaganya daripada kalangan malaikat tapi kita tak konsen sangat tentang malaikat kita konsen tentang jin dan hans, hantu Ha, tetapi malaikatlah makhluk yang keseramai jadi semua di atas muka bumi ini ada penjaganya daripada kalangan ha, malaikat sebab itu tuan-tuan kalau kita balik kampung misalnya tuan-tuan ha, mungkin di sini jadi kampung pun ha, kalau tuan-tuan balik kampung seorang-seorang yang balik kampung kita naik sejak jalan raya 110 km sejam ataupun 120 km sejam tuan-tuan kena ingat nyawa kita duduk atas empat kaya nyawa kita duduk atas empat tayar yang mana tayar ni tengah-tengah dia ada yang ni okay. maksudnya kalau Allah Ta'ala nak ambil nyawa satu keluarga tu senang je ha, a moment dia ya, ha, habis maksudnya kalau kita serah mata-mata kepada kenderaan dan tayar tetapi why not kita serah kepada Allah dan Allah Ta'ala akan ha, perintahkan maklikat supaya jaga, ti, jaga kita Ha, pastinya sesuatu yang amat hebat amat hebat, ha? dia, kita akan dia Sebab orang yang percaya kepada malaikat ni tuan-tuan dia akan dalam hidup dia banyak benda yang dia tak boleh nak explain. Benda yang tak ikut loh, logik. Sebab Allah Taala kejar dia tuan-tuan kejar -tuan, dia. dia, dia tak perlu ikut simulullah, dia tak perlu ikut loh, logik. Tapi kejar dia kena ikut loh, logik. Jangan ya, kita budak nak ikut logik dah. Kita kena se ikut logik jangan ya. tak ikut logik tapi Allah Ta'ala sejar dia tak ikut logik sebab dia yang, bu, dia yang buat kalau kita kepada Allah maka Alhamdulillah ha, Muhammad Allah Ta'ala jaga, jaga, jaga kita lebih selamat ha, bawa diri rupa Allah iaitu tentang salat lah ha, bila kita sedih ha, jangan kita ha, lari ke lain jangan kita lari ke lain lari pada rumah kita pergi tempat hiburan, katanya jangan tuan-tuan iaitu di sini diajar kepada kita kalau kamu menghadapi kesedihan ah eh, bawa diri kamu berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab itu dalam hadis as-salatu itu iaitu mi'rad seorang hamba apa ha, Macam mana Nabi dia naik jumpa Allah. Dia mengadu dengan Allah. Kita nak nak macam mana nak nak Kan. Saya tunggu Jibril akan. Kan. Tak yakamnya. Jadi kita ambil wudhu. Kita solat. Kan? Jadi kita mengadu dengan Allah. Sebab itu bila kawan-kawan sahabat, sahabat kita berkejir di infam musibah. Kita selalu kata apa? Kabar. Kabar. Kita tak memang betul sabar tu tapi tak cukup sebab dalam al-Quran saskani di sabri was hendaklah kamu minta kekuatan pertolongan dengan kesabaran dan mendirikan kat so, solat bisa diambil wudu ah ha? faedah solat so, mengadu dengan Allah insya-Allah dia akan mendapat lebih kata ketenangan okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan ahli ha, rais, right, ha, ah ha, percaya kepada Allah yang merupakan teras kepada kehidupan kita seorang muslim, iaitu percaya kepada Allah ini, ah ha, jadi bila ada Allah dalam diri kita, maka kita ada segala segala-galanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya buat satu kesimpulanlah, ah ha, bahawa tuan-tuan ni alhamdulillah dunia alhamdulillah dah dah ada semua jadi kalau boleh kita perkukuhkan Yang patut kita perpukuhkan Iaitu Allah subhanahu wa ta'ala Biar Allah subhanahu wa ta ta'ala Sempurna dalam diri, diri Kita dah ada dunia semua Kita nak kejar Kalau lagi satu masa kita akan kembali Baik sekarang ni kita perpukuhkan Akspek peruhanian kita Iaitu kita kena dekatkan diri kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ingat kalau kita ada Allah Kita ada segala-galanya Tetapi kalau kita ada segala-galanya Tiada Allah kita sebenarnya tiada apa. Apa-apa. apa Tak ada apa-apa. Tuan-tuan -apa. tak akan rasa itu cukup. Tapi kalau ada Allah. Kalau tak ada apa-apa yang lain pun. Makin tak akan sentiasa rasa itu cukup. Saya akan pergi eh, kerama di CCUM. Dia buat satu majlis. Dia buat pamplet. Contohnya, dia buat pamplet. Di luar dia dia pilih kata-kata. Simple kata-kata dia. Tapi cukup memberi makna. Allah adalah kekuatan inginkan kekuatan carilah Allah saya dapatkan klub tu dalam kata-kata saya -kata, letakkan kata, kata kat yang penghalang cahaya tu sejata ada kat situ saya lupa, saya tengok ha, Allah adalah kekuatan ha, jika inginkan kekuatan carilah Allah Allah adalah, adalah kekayaan jika inginkan kekayaan carilah Allah Allah adalah kesabaran jika inginkan kesabaran carilah Allah bila kita ada Allah kita ada segala segala-galanya, tuan-tuan-tuan selain. <tuh> Baik. Tuan-tuan so, dan perempuan yang dirahmati Allah selain. Impact dia. Tunggu-tunggu, impact dia. Impact dia, tuan-tuan-tuan Allah is enough for me. Ah, cukup ni, gambaran dia, tuan-tuan-tuan selain. Sebenarnya, Allah, Allah is enough for me. Asbunallah wa ni'man wa'i. Cukuplah Allah. Ha? Untuk kita ber bersyarah, tuan tuan selain. Ada Allah cukup untuk kita berserah. Ha, Isra' pula berjalan Kalau tuhan tengok Caya kepada Raiz Ah ini Gandaan Tengok hasil tanaman mereka Apabila dituai tumbuh balik Berkali-kali Berkali-kali Ditanya kepada Jibril Apa maknanya ini Ah, ha, Inilah tanda dia Kebaikan yang diganda Tanpa hala kebajikan Sebanyak tujuh rakyat Kali-ganda Bahkan sehingga gandaan yang lebih banyak Dalam bulan Ramadan Dia tak ikut skill ni Bulan Biasa satu ganda sepuluh, ganda tujuh puluh jadi tujuh ratus. Bulan biasa. Bulan Ramadhan, wa'ana ajjidihi. Kita ikut sikit. Ikut akulah, aku nak bagi sebab kamu berpuasa kerana aku. Ini, ini yang bulan biasa, tujuh ratus tadi ganda. Tuan, keluar. Tuan, kalau dalam syurga ni kalau nak makan buah, cabut daripada rangti dia, keluar balik. Cabut daripada rangti, keluar balik. Tuan, tuan, nanti tak perlu tunggu berbunga ambil masa pula kena kumbang mai kalau semua buat kedembungaan tak payah cabut keluar buah berganda berganda dalam tu syurga dan kasihan impact dia kalau kita percaya ha, perempuan yang digantung dengan rambut dan otak di kepalanya menggidik ni pun baik juga Siapa biasanya bertanya kepada Jibril? Siapa mereka ini? Mereka adalah perempuan yang tidak mahu melindungi rambutnya daripada dilihat lelaki lihat li lagi li lain. Tak luntur al, aurat. Ibatlah otak dia sehingga meng menggelegak. Saya de depan taman satu taman sebelah Jiran. Ada banyak taman tu. Kimpang utama tu tidak nak keluar ada satu beno. Bagusnya beno tentu sekian. Ya itu beno itu berbunyi apa? anda tak perlu tutup syarat hanya anda tak perlu tutup aurat hanya pertama anda bu pertama bukan islam yang kedua gila yang keempat belum memayis wih kawan-kawan kalau orang tak tutup kalah kan dia naik dengan anak dia kan kata eh, anak tanya mak mak tak tutup kalah mak ke dari mana <tuh> bukan Islam, gila belum memayis eh botar tu botar koyo Allah macam dia buat kat esok dia si pakai tu tidurnya <tuk di tuang>, sampai <tuk> sampai ani yang boleh kita tahu ke tu tak ada tidur pasal doa orang hang senang tiaga dan senang nak kita ambil mudah di akhiratlah dibakar rambut kita ha sebagaimana meng, menggelok oh? otak kita diam ya. impact dia impact kalau kita percayanya baik ni percaya baik ni impact dia Mengapa saya berhitunglah labuh. Ada berapa? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Tolong siap. Cuba tosek yok ya. yang sebelah. Menutup aurat Allah sayang. Dapat pahala bila ada bila jaga aurat berganda bila Islam Nampak macam panas bila pakai nama saja Nampak solehah kadang-kadang macam ustazah. Oh betul dia. Ha. Ah uh, bantu dalam mata lelaki lindungi diri daripada lelaki jahat. Uh, ada satu benda kat UAE dibuat satu banning eh. Dia tulis apa? Dia kata uh, tutup aurat akan memaksa lelaki melihat wanita dengan hormat bukan sebagai ob objek Ha? Uh, will force men to see women uh, as as uh, with respect not as an object objek Betul tuan-tuan, kalau kita tutup orang kuat itu aurat, kita pandang dengan dengan hormat. Tetapi kalau tak tutup aurat, kita pandang sebagai objek ini kesan ah nusua aurat. Jangan macam tulah sendiri ya. Ha budak masa tak. Jangan wasak-wasak. Ha Latih yang menghimpun ni kata right, jual. yang menghimpun seberkas kayu. Dan dia tak berdaya memikulnya. Uh, bukan lah, untuk dia. Bukan satu bang. Kita ha, satu ikatan kayu. Berat Sebab tu dia buat apa? Untuk dia, dia bukan. Jawab apa? Ha? Jawab apa untuk kan? dia? Dia buang mana? Lah, bukan. No. Bukan dia buang. Dia tambah lagi. Tapi dia tambah lagi kayu yang, yang lain. Maka kata Jibril, itulah orang yang tak dapat menunaikan amanah, tetapi masih menerima amanah yang lain. Semua dia nak tanggung, lalas -lal dia kata, tertunai, tuan-tuan kong kan? Haa, seorang so, tu tak terjaga, baru tambah lagi. Dia kata apa, tak tahu saya ada ataupun tidak, Kecuali saya sawil dua, dia pun sawil dua, kan? Oh, kalau dua mungkin tak adil. Mungkin tiga adil. Dia tahu cik. Oh, cikau cikau mungkin. Tak adil. Mungkin kalau tak adil. Dia pun sampai ke? Eh, empat. Baru dia kata balik dalam Quran macam tu. Haa. Fa'illah ta'biru. Bahawa hidup. Kalau kamu rasa tak boleh adil. Baru. Main sah, lah. Satu ni. Haa. Haa. dia Saya tak salah seasyak ha? lah. Ayat ikut lah. Nak tu. Kalau kita tak mampu. Kalau mampu. boleh perut Haa. Jadi kalau tak mampu. ah ha, Satu sudah tu. Suda, suda, cukup. Bagaimana? Ha, satu sudah cukup. Tapi yang satu sudah cukup ni bukan pasal kahwin, tuan-tuan saya, tak nak sentuh pasal kahwin. Tapi sebenarnya dalam bulan Ramadan ni tuan-tuan sekalian, satu sudu gula sudah tu cukup. Ha, bukan pasal kah? kahwin. Ha, ini betul-betul ingat saya. kahwin <tuh>, Baik. Satu kaum yang sedang menggunting lidah dan bibir mereka. Ni, baik. Right. Ha, ada satu golongan ha, yang ha sejak menggunci lidah mereka dan bibir mereka dengan pengguncing besi berkali-kali, setiap kali diguncing, lidah dan bibir mereka kembali seperti biasa tarik juga Tuan-Tuan balik sejak jangan dikunci susu jangan bagi siapa tengok, jangan bagi susu tengok ini tidak boleh dibuat di rumah don't try this at home tarik lidah Tuan-Tuan-Tuan bayangkan tarik lidah Tuan-Tuan guncing tuan Oh merau kan? Elok balik Tarik Gunting Oh merau Elok balik Tuan-tuan-tuan oh, Bayangkan jalan dengan apa ah, Boleh ubah tak sekejap Tak boleh ubah Setting tak boleh ubah Default By default Akhirat By default Dia tak boleh nak ubah setting Macam mana nak ubah bukan Ubah sekarang Haa ah, Kalau tuan-tuan nak ubah setting You can change the setting now akhirat all by default maksudnya kalau kena macam tu macam tu lah tarik potong maksudnya dalam dalam neraka, maksudnya. siapa golongan ni ha, kalau nak ubah setting jangan buat ni iaitu orang yang membuat fitnah dan mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak melakukannya jadi kalau kita nak ubah ubah sekarang sumpang boleh ubah belum dia tak lock lagi Kaun yang mencakar muka dan dada mereka dengan kuku tembaga mereka. Kalau taklah bagi kuku daripada tembaga, maka dicakar ha, ha, muka dan badan mereka. Ditanya siapa mereka itu? Iaitu orang yang makan daging manusia, yang mengumpat, yang menjatuhkan maruah, yang ini mencelah, menghinakan orang. Oh, oh, ha. Dan kalau kita tak nak, dia ya, akhirat telah. Bila akhirat sejak ya, mungkin... Nak mungkin nanti waktu Tuhan nanti Mungkin kena nanti Mungkin petang nanti Mungkin malam Kita tak tahu bila-bila nak jadi akhir Akhirat Sebab akhirat itu eh, Bermula dengan kemati, kematian kemati okay, Kemakian Kalau kita nak ubah Kita kena ubah Segera ha, Itu jangan mengumpat Dan jangan menghina orang Mengumpat ni Macam makan daging Mayak saudara hmm, Kita duduk kat mana-mana Tak apa ada store mana-mana Dua tiga orang pakat dua Tengok -tengok, duduk belok tengok-tengok duk mengaca sesetuk orang ibarat apa depan tuan-tuan ada satu kalam dalam kalam itu ada mayat saudara kawan kita yang ha? yang mati kita duk pakat cubit kau sikit pakat duduk belok duk cerita air ha? air asam ada air asam duk tak ditambah pula dah ha tambahlah ha, belacah kau 20 ha ha ha, ha duk makan mayat tu sendiri ha, ambil tuan-tuan saya -tuan. ha, ni zait right. Kalau nampak, semua orang tak wani nak mungkak. Lepasnya eh. tak nampak. tu, tu nama dia, raih. Right. Ha? Untuk nak bagi ujian kepada kepada kita. Seorang perempuan bongkok, tiga menahan Rasulullah. Ini pun raih juga. Ha? Ha? Ditunjukkan ibarat. Seorang perempuan bongkok, tiga menahan Rasulullah untuk bertanya sesuatu soalan. Kata si itulah gambaran umur dunia yang sangat tua. Dan menanti sya'at hari kiamat. Waktu tu bongkok tiga. Pembangun tak atas 35 tahun lebih. Yang lah yang lalu dia dah bongkok tiga. Abang-abang Kang bongkok berapa? Kang ha? nyanyuk. Sebab tu tuan-tuan tengok dunia Kang sudah nyak? nyanyuk. Laki-laki nak jadi perempuan. Perempuan nak jadi laki-laki. Laki-laki nak kahwin dengan laki-laki. Perempuan nak kahwin dengan apa? Perempuan. Dia dah jadi nyak? nyanyuk. tuan tuan yang benar nampak macam batil yang batil nampak macam ber, benar dia dah jadinya jamur ya? sebab dah nak dekat dengan Kia Kia amat doktor so, aku rasa tahun 2015 macam tak sedialah <laughs> 2015 tahun depan katanya makari nak-nak ikut itu kajian time makari nak-nak dia selah selah apa bar, barat doktor nah satu orang maksudnya <coughs> Itu kita suah kepada Allah Subhanahu taala dengan risau urusan Allah risau urusan kita urusan kita baik balasan tinggal solat sekumpulan orang yang sedang memecahkan kepala mereka setiap kali dipecahkan kepala mereka sembuh kembali lalu dipecahkan pula tadi walaupun merau lontar sekian kepala ini lontar merau tapi macam mana saya cakap tadi Itu dia punya setting dia Tak boleh ubah Demikian dilakukan berkali-kali Dia boleh memberitahu Itulah orang-orang yang berat Kepada mereka untuk bersem, bersembahyang Rizal dia tentang safian Kita akan menjadi soal muslim yang yang baik Dan seterusnya kita menyentuh tentang right ini Iaitu penilaian Allah Pandangan Allah Versus pandangan manusia Kita tentang safian Kita lebih rela jaga pandangan manusia dalam hati yang sama, kita melukakan Allah Subhanahu SWT. Kalau kadang kita bawa susu balik kan, kita nak kejut suku Dia dah wajib dalam subuh. Ayah dia tak kejut, nak kita lah. Kencang-kenang kena kejut susu kita. Kita tak nak sayang kat susu kita. Jatuh bagi susu. Sekarang ni nak tanya. Kita ni nak jaga penilaian tak apa? Penilaian Allah. Ha? Nak jaga penilaian susu, susu kita. Kalau kita nak jaga penilaian susu kita, tak apalah. Nanti bila kita masuk kubur, pulak di situ kita. Mana ada siapa-siapa nak tunggu tuan-tuan. Ibu pun baliklah, eh. anak pun balik, ha dan sekalian so dini pun balik. So tuan-tuan so tuan-tuan jaga pandangan manusia. masing Ha? ha sedangkan pada waktu itu tidak memberi makna apa-apa kecuali pandangan all. Allah, tuan-tuan. Nah, sudah kita pernah jaga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang menyebabkan kemurkaan Allah" Kerana hendak mencari kerezaan manusia. Dia sanggup menerima kemurkan Allah... ...semata-mata nak menjaga hati manusia, kerezaan manusia. Allah akan memurkainya. Dan Allah akan menjadikan setiap yang direzainya itu benci kepadanya. Dan orang yang mencari kerezaan Allah... ...walaupun dibenci oleh manusia... ...saya Allah akan merezainya... ...dan menjadikan setiap yang membencinya itu reza terhadapnya... Sehingga kerezaan Allah itu Menghiasi dirinya Kecakapannya Dan amalannya nescaya dia mendapat perhatian Allah Maksudnya kalau kita jaga ha, Kerezaan Allah Tentang ha, setia Maksudnya kita kena jaga Juga hubungan dengan manusia Sebab Allah Taala suruh kita jaga hubungan ha, dengan manusia Tapi kalau orang-orang kita Maksudnya, sekarang ikut hadis ini, dia Allah SWT akan menjadikan orang yang benci kita itu Juga reza dengan kita Dia benci kita, sebab kita betul Kalau kita betul, dia benci kita Salah satu mesti Tak betul? Tak betul Orang yang tak betul, mesti dia tak suka Kepada orang apa? Betul Tapi dalam hati dia ha? Dalam hati dia, dia hormat Tapi dia tak betul, nak buat macam ha? kan. Tapi, maksudnya dalam hati Jauh dalam hati itu, orang kata Bila tu Seseorang yang baik itu meninggal, dia dihormati, ha, even dengan, daripada rakan, sehingga mu, musuhnya pun ha, suka kepada kepada dia. Tapi tak tak suju di dunia sebab bersalahan, berlainan pendapat, tak boleh nak terima. Contohnya <coughs> <Baik. Tuan -tuan, coughs> apa yang diharamkan Allah S.W.T. Sabdanya lagi dan ketahuilah, kalau sekiranya semua manusia di permukaan bumi ini Berkumpul untuk memberi kamu satu manfaat. Ingat tentang ini tentang kodok dan kodar. Dan ketahuilah kalau sekiranya semua manusia di permukaan bumi ini berkumpul untuk memberikan kamu satu manfaat, saya mereka tidak akan dapat memberikan manfaat itu melainkan dengan sesuatu yang Allah tetapkan bagimu. Dan sekiranya semua manusia berkumpul untuk memberikan kamu satu mudarat, mereka tidak akan dapat mudaratkan. Kamu percaya dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan ke atas ke atas kamu? Jaya berlaku mengikut ketetapan Allah. Allah dalam hadis yang lain bercakapkan. Nabi kata apa? Nabi kata pena pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering maksudnya takdir kita Allah Taala dah tentukan dah dakeri yang berlaku itu kita nampak macam pandangan manusia tetapi sebenarnya adalah qada dan qadar daripada Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa segala-galanya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nah sebab itu kita kena ingat <tuh> dalam satu hadis yang lain tentang selah hadis sahih Apabila ha? Allah Taala tetapkan kita ni sebagai ahli syurga ataupun ahli neraka. Kalau siapa-siapa yang ahli neraka, tinggal sekecil Lagi nak masuk syurga ni, maka Allah Taala akan hancurkan hati dia. Nauzubillah ini. Jadi takut-takut di penghujung hidup kita Allah Taala kan. Barang siapa ahli syurga nak masuk neraka dah ni. Satu hanto lagi nak masuk neraka, Allah Taala hancurkan hati dia. Nak bagi tahu segala galanya yang dah ada ketetapan Allah Subhanahuwataala. Jadi, tapi jangan abduh khadih ni. Nak apa, apa usaha lagi? Tak. Kita, kita tahu kita ni ahli mana. Maksudnya, kita buat bagi pihak kita. Kita buat apa yang patut. Yang selebihnya, kita sah pada Allah. Jangan lupa kata Haa, oh, kita dah tahu tu tak payahlah. Jadi, maksudnya kalau kita tak buat. Ha, kita silap ahli merasa lah tu kita kena jangan jangan don't abuse the ke hadis nak bagi tahu segala-galanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu taala. Kita do our best. The rest leave it to, to God. Don't bother with God's business, Mind your own business. Maksudnya, jangan kacau urusan Tuhan, kacau urusan syebok dengan urusan sen sendiri Dan seterusnya riya. Riak ni pun jaga pandangan manusia lah itu hukum yang haram dan dimurkai Riak ni tonton-tonton tinggi Kalau tonton nanti maksudnya Kadang-kadang kita berbuat kita tunjuk kat orang Silap-silap kita dibangkit Dekat-dekat-dekat buku-buku amalan Kosong tonton-tonton-tonton Tinggi dia punya, dia punya KPI Allah Ta'ala berhenti letak kat kita Maka selakalah bagi orang yang bersembahyang Kesiasa lalai dalam sembahyangnya Mereka yang memicuakan kebaikan Minta dilihat orang Barang siapa melakukan sesuatu amalan untukku. Lalu dikongsikan amalan itu kepada kelain daripada aku. dia kongsi. Nak jaga pandangan Allah. Nak jaga pandangan manusia, Allah Ta'ala kata ambil baliklah. Maka terimalah kembali amalan itu. Aku syukir daripadanya. Aku adalah amat kaya. atas sekalian yang kala kaya dari segala rupa syirik. Ria adalah syirik yang Rasulullah paling takut. Iaitu syirik kecil. Dia tanya kepada Rasulullah, Apa itu syirik kecil yang kamu sangat takut? Ya Rasulullah, Ria. Habis untuk selain amalan-amalan kita. Sebab, kalau ada buat ibadat kongsi dengan tujuan dunia, Maka Allah tak nak kata, Ambil, bah, ambil balik. Karena hadis yang lain, Nabi kata, sesungguhnya yang paling aku takuti dari segala perkara yang harus aku takuti ialah syirik yang kecil. Para sahabat bertanya, apa dia syirik yang kecil itu, wahai Rasulullah? baginda menjawab, itulah riyah berfirman Allah Azza wa Jalla hadis kursi sehari kiamat setelah sekalian hambanya menerima laporan amalannya. Pergilah kamu sekalian kepada orang-orang yang kamu perlihatkan amalan kamu kepada mereka di dunia secara riak. Ha? moga-moga sambungan hadis itu, moga-moga mereka ada sesuatu untuk diberikan kepada kepada kamu. Mana nak ajak orang-orang sedian kita nak minta kat orang, orang pun nak minta kat kita. Sebab pada waktu itu hanya Allah, ha? hanya pandangan Allah neta maksudnya. Jadi, kita akan jadi seorang yang sangat yang telah Resolah lagi Impact Kalau kita berbicara Kita akan Impact Kita akan orang yang Amat akhlas Impact lagi Bila dia merubah Kalau percaya pada Raib InsyaAllah Walaupun kita bukan Bilal InsyaAllah kita Ternyata usaha Menjadi seorang Yang terteguh ha, Sesabar so Di sila Impact lagi orang yang percaya kepada ghaib siapa yang impact dia percaya kepada ghaib tuan-tuan ya? dan selah iaitu sumayyah seorang perempuan yang sanggup maksudnya mengorbankan nyawanya untuk mempertahankan akidah sebab apa sebab dia percaya kepada yang yang ghaib kita mungkin kita tak jadi macam sumayyah tapi tuan-tuan kita kena ada semangat yang yang sedirian riza impak lagi mus'ad bin umar mus'ad bin umar seorang yang kaya dan handsome di kota makkah bila dia nak berhijrah dia tahan oleh sahabat-sahabatnya apanya dia serahkan segala harta kepada sahabatnya, bila dia berhijrah ke Madinah selan bila dia mati ah, ha? ha? bila Rasulullah nak kebumikan dia, ah, ha? dia hanya ada satu pakaian saja, bila ditutup tutup muka dia, nampak tak? Ha? kaki tutup kaki, nampak muka, Rasulullah kata, wahai sahabat, Rasulullah jatuh yang mata, sebab dia duduk kaya macam mana bila kamu mati macam ni mus'ak, dudukah mus'ak yang kaya Ha, nak tunjuk kata, kepercayaan kepada rait dan meletakkan agama tinggi daripada segala-galanya bila nak mati, tak cukup, pakaian nak tutup, buka. Jadi Allah kata pada sahabat tutuplah bukanya dengan kain kaki dia tutup dengan pulang patah sama dengan perasaan. Sebab apa? Sebab percaya kepada rait bisa apa lagi kalau kita kata Muhammad Al-Fatih ah tana'lu Constantine Niko inilah orang yang percaya kepada yang ghaib yang ah ha, sentiasa menjaga solat malamnya tuan-tuan sekalian orang yang hebat tuan-tuan Iaitu orang yang percaya kepada yang Yang rait Tapi kalau kita percaya kepada yang rait Kita jauh dengan Allah Tak hebat Maksudnya bukan salah yang rait tu Salah otak Otak Salah apa? Salah faham tentang konsep ha? Percaya kepada yang Yang baik. tadi Ini semua orang yang Percaya kepada yang rait Siapa lagi? Islam Salahusin Al-Ayuhi Tentang selan Yang membuka palest Al-Astin Juga orang yang hebat Iaitu mereka-mereka yang percaya kepada yang rait Siapa lagi Tentang selan Masyipah ma Seorang yang tanggup Terjun satu keluarga Dalam sawah Yang menjidih Yang menggelegah Sebab apa? Sebab Impact daripada Percaya kepada yang Yang raib Tuan Tuan Siapa lagi Tuan Tuan Siapa lagi Rizal? Siapa lagi Tuan Tuan Selian? Kita lah Tuan Jangan duduk tengok orang je Kita lah Tuan Selian Sepatutnya Ada dalam diri kita Kepercayaan yang macam tu Kena yakin kena yang, yang baik. Maksudnya, dengan yang Yang raib Bila kita yakin dengan yang raib tingkah laku kita, ha, otak kita akan memberi arahan kepada tubuh ha, tubuh akan ikut seperti mana yang dia panggil apa? dia panggil automatic pilot bila bila fikiran kita membuat keputusan maka tubuh badan kita akan bergerak dalam, dalam apa dia panggil dalam automatic pilot dia sendiri yang akan bawa, sebab di sini ride, jaya baik, yang ni pun tubuh pun akan bergerak ikut seperti mana ah ha, pikiran fikiran kita sentiasa. Tuan-tuan dan puan insya-Allah ah ha, semoga kita menjadi orang yang baik ah ha, orang yang ah ha, ha, hasil daripada kepercayaan kita ah ha, foundation kita kepada kepercayaan kepada perkara yang yang baik-baik perkara ha, itu doa ini yang baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala saya doakan itu dari kelemahan diri saya sendiri kesudahannya billahi tawfik wa nijaah wassalamu Wa rahmatullahi wa barakatuh Hadirin jamaah Allah, syi syi maradah di kopi 向中退<音>